pau beti egiten du gazputzakuperatzen du, horrez gain be, taldeko jokalari gutxiak jolasu behar dute, Beraz. gazzteek jolassteak ebe gauza onna egiten du eta guri begogua amaten digu begiz guri gurelekuaa be ejekutzekogia damak ja, partido sean genitua, Beraz pausoatzea be fisiko egita mentalki behin gauza onna da, gainera be. Begazteak erakotsi digute, be... Aiek prezirila eta gogoa ere horretela, beraz guretzako oso pozgarria da talaren eta gogoa horren dugu, berriz zuhiltzako. da partidu guztiak garrantzioa direla, baina no, azken bi partidua galdu ditugu, azken etxean beraz oso garrantzioa izanen da, 2 puntua berriz hartzea. Hor garrantzioa izanen da, ba gure ioko ez hartzea, balogina atxekitzea, eta, eta, eta handi guztiak be, behar denean edo aldean puntuak sartzea.